Навколо хлюпають і червоно поблискують під першими променями ще невидимого сонця дрібні хвилі. Вона ж і справді у човні човен біля самого берега, три чверті його у воді, чверть на суходолі, в сірому, перемішаному з висухлим муром піску. Старезний і від часу, без жодного натяку на вітрила, зі свіжими латками смоли на облізлих боках, з пласким дерев'яним донищем, стеленим на свіжим, майже на перетертим сіном. Сина віддавало різким запахом риби. а Вочевидь, господар цього плавучого раритету зовсім недавно вирушав ним на рибалку. Може, навіть вчора. Отже, сьогодні вранці він смакуватиме своїм уловом. Чи вже смакує? Он одна з хат поблимує жовтим вікном. Мабуть, хтось готує сніданок. Ніха проковтнула густу слину, що раптом заповнила рот. Здалося, що вітер доніс до неї на запоморочливі рибної рибногірую юшки. Заколисаний і приспаний учаній звір, що вчора до самої ночі гри сій нутрощі і висмоктував сили, також відчув той запах. Він пошкребав кістлявими лапами всередині запалого живота дівчини і голодним спазмом скрутився під ямкою. На тому самому місці, де ще від учора, перекочувалася гірко-солона млість. Звір, мабуть, сподівався, що слідом за ароматом прибуде і сама їжа. Ніка знала, що такого дива не буде. Отже, треба якось обдурити, перехитрити розлюченого шлункого гриза. Може перемкнути увагу з голоду на холод. Голод не тітка, але й холод не брат. І відчула раптом, як затерпли ноги, як задубіла спина, ніби справді гострі крижані скалки – Проштрикнули шкіру і застрягли під ребрами. Зате до грудей вітер не добрався. Їм було тепло і затишно. Дивне відчуття контрасту, ніби вона пінгвін з крижаною чорною спиною і теплим білим животом. Засунула руку під куртку. Пальці занурились у м'яке хутро. Хтось легенько гризнув зубами вказівного пальця і, незадоволено, нявкнув. Тот, хто цілу ніж ділився з нею своїми гіга-калоріями тепла, і слугував їй за персональну грілку. У бувальцях бували й котяра тигрового окрасу єдина істота в цьому чужому непривітному селі, яка виявила бажання поспілкуватися з Нікою. Саме тоді, коли вона опинилася за воротьми і вдарилася лобом об залізний стояк, коли їй хотілося впасти на землю, вирити у ній нору, перетворитися на коротаче мишу і заховатися від світу, з-під колючого шипшинового куща випірнув кіт. Він підкотився до її ніг, став передніми лапами на запелюжені кросівки, довірливо тирнувся об джинси лобатою головою з пошматованими у котячих боях вухами. Оскільки жодного зутрічного поруху не було і незнайомка стояла, ніби на неї правець напав, кіт голосно й оптимістично нявкнув, тоді щось по-філософськи про і вийшов на дорогу. Озирнувся і повернувся назад. Знову тернувся об Ніку, ще раз щось пронявкав і повагом пошпацірував до річки. Йшов і помахував смугастим хвостом, місцями обскубаним, суперниками у запеклих боях, ніби заохочував Ніку йти слідом. І вона пішла. Цікаво, що спонувало бувалого сільського котиська до цього знайомства якесь особливе звірине чуття і співчуття до болю іншої істоти, так грубо відторгнутими, собі подібними. А може, він відчув у незнайомці такого ж, як сам, безхатька. Хоча хто сказав, що цей чотирилапий абориген не має постійного місця проживання. Він просто кіт, який гуляє, де сам забажає нагуляється, наблукається і повернеться додому. Навіть дозволить комусь нагодувати і погладити себе. Гонорового й улюбленого. Найімовірніше, тигровий волоцюга уловив стійкий котячий запах димки, який вже давно не вивітрюється з одягу Ніки, і прийняв незнайомку за свою. Але Ніка не могла пригадати, щоб вона запрошувала цього волохатого розбійника під свою куртку-плащівку. Вочевидь, той присусідився, коли вона після цілоденної втоми вже спала у човні. Тепер, розбуджений плюскотом і кашлем, кіт незадоволено нявкав, вирушив поставленими сторчма пошматованими вухами і мружив жовті очиська на видру, що висунула рудого писочка з води. Це вона щенила такий виліз біля човна і тепер кружляла неподалік та розглядала дивну пару нічліжників. Ніка спробувала відірвати волохату грілку від себе, але та вчепилась пазурами у светрик і так зашипіла, що довелося відмовитись від свого наміру. Мабуть, мені тигр боявся опинитись у воді поруч з видрою. Ніка пригорнула кота і вийшла з човна. Тільки тоді її співнічніжник виборсався з-під куртки, спритно зіскочив на землю і шогонув у бур'ян. Ніка дістала з наплічника милу і зубну пасту. Від холодної води защеміли зуби, аж содома звела. Хутко витерлась, розчесала скойовджене волосся, зробила руханку, щоб зігрітися, щеп склянка гарячого чаю.